ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Saudara Nabi Muhammad yang kami hormati, dengannya rahimahullah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitulah kita menyambung kembali kuliah tafsir ini dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita sudah pun merasuh kepada ayat yang 79 dan seterusnya daripada surah Taha iaitu man Allah Subhanahu wa taala. Wa adalla fir'aun qawmahu wama hada يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم dan Firaun telah pun menyesatkan kaumnya Dan tidak mau petunjuk Wahai Bani Israel Sungguh Kami telah menyelamatkan kamu oleh musuhmu Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu Untuk munajak di sebelah gunung kanan Di sebelah kanan gunung itu Iaitu Gunung Sinai Dan kami telah menurunkan kepada kamu Mana dan juga Salwa Makalah rezeki yang baik-baik Yang telah kami berikan kepadamu Dan janganlah melampaui batas Yang menyebabkan kemulkaanku menimpamu Kalau siapa ditimpa kemulkaanku Maka sungguh binasilah dia Dan sungguh aku Maha pengampunan lagi bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat baikkan, kemudian tetap di jalan yang benar dalam petunjuk. Tentu yang mereka sengal. Firman um sekarang Allah katakan kepadaNya ayat: Wa adzalla fir'awnun qawma huwa maha dah. Karena Fir'awn um dahulu pernah berkata: Wa ma urikom ilma ara, wa ma ahdikom ilah sabila rasad. Aku tidak menunjukkan kepada kamu semua wahai rakyatku melainkan apa yang aku pandang betul, dan aku tidak berpetunjuk kepada kamu melainkan jalan yang benar. Mereka sekarang Allah SWT pulangkan paku buah keras Kepadinya Apa pulang paku buah keras Inilah ayat yang Melayu gunakan Untuk menunjukkan Dulu kamu gunakan ayat ini sekarang aku gunakan balik Terhadap kamu dan inilah yang paling tepat Dahulu kamu katakan Kamu bawa tunjuk, Sekarang kamu bawa mereka terjun ke dalam laut Dan mati bersama-sama kamu Jadilah laut itu sebagai kubur kamu semua Tentuan ayat ni Kelompok ayat ni merupakan Kalau kita perhatikan singkat tidak pun menceritakan lanjut Tentang peristiwa yang terjadi Keberangkatan pada waktu malam Dan juga Nabi Musa pukul laut Hanya hasil peristiwa yang Dibawa dalam masa yang pendek dijelaskan di sini Fir'aun dan pikot-pikotnya ditenggelamkan Dengan satu cara yang tidak tergambar fikiran tuan-tuan Jadi saya kutub menjelaskan bahawa Dengan demikian menunjukkan bahawa Kuasa Allah SWT turun langsung Untuk Menghancurkan Perancangan jahat Firaun itu Dalam satu tugasan ni Dibetanggungjawabkan kepada Musa dan juga Bani Israel Untuk keluar pada waktu malam Akhirnya berlakulah apa yang ditetapkan Allah SWT untuk memusnahkan Firaun Dengan balai tentera ni Kerana kekuatan kedua pihak Yang berlawan dalam dunia nyata ni Memang tak seimbang tuan-tuan Dan Musa dia pengikutnya lemah tak ada persediaan pun, tak ada kekuatan pun Apa yang mereka bawa, kalau ada pun setakat Parang untuk digunakan menyebeli binatang Dalam perjalanan nanti Sedangkan Firaun ni tuan-tuan, dengan tenteranya memiliki kekuatan penuh Sehingga kalau nak digambarkan pertempuran Fizikal antara mereka, memanglah Memang berat sebelah sangat tuan-tuan Macam Muhammad SAW bertemu dengan Kaum Musyikun dalam Perang Badar kan Jadi sinilah turunnya Kuasa Allah SWT untuk mengatur Jalan pertempuran tersebut namun harus kita ingat tuan, tuan, bahawa turunnya perintah Allah SWT tidaklah berlaku semudah yang kita sangkakan melainkan bila iman sudah sampai kepada hakikat yang sempurna dalam hati dengan ukurah yang kuat dengan ketaatan kepada Nabi bagulah turunnya bantuan Allah SWT yang pernah kita bincangkan dalam surat lahaj tentang kemenangan Islam mengapa Masih belum menang lagi mengapa kumpulan yang memperjuangkan Islam belum lagi boleh kemenangan Tuan-tuan, ini mulia ke Allah sekalian Jadi kita dapat lihat Kata Syekh Qutub Jelas di sini Bantuan Allah turun Bila mereka menta'ati Nabi Musa dan Nabi Harun AS Dan mereka mula menjalin ukhurah Maka bantuan Allah pun turun Ke atas mereka Dan sama mereka Menenggelamkan kera'un Di belakang yang mengejar Pengajaran kedua Yang boleh kita petik di sini Tuan-tuan Kata Syekh Qutub Ketika Bani Israel rela Dengan Penghinaan dan juga Berajakan kepada Fir'aun Yang pada waktu itu, pada waktu itu membunuh Anak-anak lelaki, membiarkan yang perempuan Hidup Jadi waktu itu bantuan Allah tidak turun Kerana mereka belum lagi menunaikan Tuntutan keimanan, mereka tunduk Pada Fir'aun dan Maka'ihina takut Berbeza dengan keadaan lalu di mana mereka telah Mentaati Nabi Musa dan Dimulakan perkara ini dengan ketaatan Ahli sihir itu untuk mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wa Lalu danubaulah bantuan Allah datang kamu kena sokong dulu dengan sepenuh jiwa raga kamu barulah Allah SWT Wa Taala akan berikan bantuan kepada kamu bantuan ni bukan datang dalam masa semalaman tuan, -tuan. dia perlu kod masa bahkan kita pernah bincangkan dahulu seperti dijelaskan para ulama contohnya Imam Nawawi dalam tafsirnya bahawa Nabi Musa ni berdakwah 40 tahun 40 tahun berada di sisi Nabi Syuaib di Madyan Nikah dengan anak perempuannya Bekerja bersama dengannya selama 10 tahun Sebelum so, dibalik, usianya Usiranya ketika lahir adalah 30 Genap 40 Balik sulit ke Mesir untuk berdakwa Lagi menjadi Nabi Macam Nabi Muhammad SAW Kini dia berdakwa 40 tahun Barulah datang perintah Allah SAW Untuk melarikan diri Atau berpindah ke tempat lain Yang mana dikejar oleh fil yang dan peraklamati Dalam mengejar itu 40 tahun nanti. Dan 40 tahun lagi hidup di Sinai Nanti kita bincangkan ayat-ayat berikut Lama Bukan masa singkat Justru dalam Islam kandisam Jangan menyangkakan Semudah yang saya fikirkan Akan banyak ujian Akan banyak lintangan Akan dihukum Akan dipenjarakan Akan mati Bagulah Bantuan Allah SWT datang Bila semuanya telah Mendepati syarat-syarat Asbab untuk Mendapat kemenangan Daripada Allah SWT Kita lihat ayat ke-80 A'udzubillahiminasyaitanirrajim يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Wahibani Israel Semuanya kami telah menyelamatkan kamu Dengan musuh kamu Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu Di sebelah gunung Di sebelah kanan gunung tur Dan kami telah menurunkan kepada kamu Alman dan juga Selwa Makanlah di sebahagian yang baik Yang kami berikan kepada kamu Dan janganlah kamu melabur batas Sepadinya yang menyebabkan kemurkaanku Menurunkan kamu Menimpa kamu Dan masa apa yang ditimpa oleh kemurkaanku Maka semuanya dia telah pun Pergi jauh Dia telah pun hancur Dia telah pun jatuhkan jurang kebinasaan Dan semuanya aku maha pengampun lagi bagi yang bertaubat dan beriman serta orang salih kemudian tetap dah tunjuk. jadi setelah menjelaskan apa yang menimpa Fir'aun dan tenteranya kini dihuraikan pula keadaan Bani Israel yang selamatkan Allah SWT jadi Allah beriman wahai Bani Israel semuanya kami telah menyelamatkan kamu dengan kuasa kami dari musuh kamu iaitu Fir'aun dan kami telah membuat perjanjian dengan Nabi kamu dan sejumlah orang dipilih untuk menajat dan hajir di tempat suci yang telah kami tetapkan iaitu di sebelah kanan gunung, gunung Tur dan kami telah menurunkan kepada kamu alman dan juga Salwa untuk melihara kesinambungan kehidupan kamu Jasmani kamu supaya sihat Dan kami turunkan kepada kamu kita tawaran untuk melihara diri kamu supaya ada tazkiatu nufus Makanlah rezeki dia perbaik yang telah kami kuningkan kepada kamu Jangan kamu membatas kerana melanggar tuntutanku itu akan menyebabkan hukuman yang berat Akan menyebabkan kemurkaanku menimpa kamu sama kamu minasya Bagaimana siapa di antara kamu yang Selain kamu ditimpa oleh kemukaanku itu Maka semuanya dia telah pun jatuh ke tingkat bawah dari seksa neraka Dan semua aku mahpengampun bagi siapa pun termasuk Bani Israel Yang bertaubat dari kekufuran dan dosa dan beriman kepada Allah Rasul-rasulnya serta membuktikan kebenaran imannya dengan amal salih Sesuai yang ditunjukkan oleh Nabi yang kutuskan Istiqamah dalam laksanakan sampai ada mati Kataan yang Allah gunakan di sini, tuan-tuan, pada Kada Anjainakum Diperhatikan pun surah surat Al-Baqarah Sebagai contohnya ayat ke-49 Allah gunakan bersih yang lain Wa iznadjainakum min ali fir al fir'aun fir'auna yasumunakum su'al-adhab Yudhabihuna abnakum wa yasahyuna nisa'akum Allah gunakan kataan, wa iznadjainakum Di sini, Anjainakum Bersuduk bahasa Arab, tuan-tuan Kalau kita miliki sebagai contohnya Buku yang namanya Matan Al-Binah Matan Al-Ajrumiyah Dua matan ni penting Untuk belajar bahasa Arab, tuan-tuan Kalau nak belajar Asyarakat bercakap Tak faham Quran Dan rugi Cubalah belajar bahasa Arab Untuk memahami Daripada susu-susu yang awalnya Dengan Matan Al-Ajrumiyah Matan Al-Binah Sebagai contohnya Jadi, beza Di antara Anjainakun Berkataan Afa'al Najainakun Berkataan Najjar Satu atas dan satu dan faal. Jadi Anjainakum diambil perkataan Najwa Najainakum ke Anjainakum ke Semua diambil berkataan Najwa tun Apa beza ni tuan-tuan Dua benda ni Najainakum dengan Anjainakum kedua maksud Dia sebut Bahasa Mayu menyelamatkan Ni miskinnya Bahasa Mayu. Kita tak dapat memahami apa yang Quran bawakan Kalau kita lihat beri kamu seprakata Quran Tak seprakata Tak cukup tuan-tuan Kena belajar Bahasa Arab jadi sebenarnya redaksi digunakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah Wa iznadjainakum mengandungi makna pemberian keselamatan waktu turunnya seksa itu Sampai mereka selamat daripada ditimpa azab tersebut Tapi dalam ayat surah Taha yang sedang kita bincangkan di sini Anjainakum menunjukkan bahawa Allah memberikan keselamatan Dengan menjauhkan bahaya tersebut secara total Secara mutlak, secara menyeluruh Bezanya di antara Anjainakum dengan Anjainakum jadi maknanya dua bentuk ayat yang menceritakan dua anugerah Allah SWT kepada Bani Israel dalam bentuk kesamaan yang di anugerahkan itu yang diberikan. Yang pertama menghindarkan mereka dari sebagian seksa, yang kedua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dari semua seksa, dari semua kesesahan, musibah mereka diisamakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala perkataan Anjainakum ke atau ataupun Najainakum ke sebenarnya berasal perkataan Najwatun Najwa ni makna tempat tinggi tu pernah kita belajar perkataan ni jadi biasanya tempat tinggi ni merujuk kepada keselamatan perlindungan daripada berbagai bentuk bahaya itu sebab dalam konteks dalam makna skop yang lebih luas akhirnya membawa makna keselamatan yang diberikan oleh Allah SWT kemudian Allah guna perkataan Wa'adunakum Wa'adunakum ni diambil perkataan Wa'adun yang berarti janji jadi asal perkataan tersebut mengandungi makna timbal balik. Iaitu perjanjian yang Allah SWT kenalkan kepada Bani Israel ini menjadi Al-Nusra untuk memberinya kitab suci pada waktu dan tempat yang tertentu. Jadi janji ini disambut dengan gembira Al-Nusra. Sehingga dengan demikian, bagaikan perjanjian, perjanjian antara Allah dengan Al-Nusra. Dengan maksud... Ditujukan kepada Bani Israel Panduan yang terdapat dalamnya Kalau kamu ikut panduan ini, kamu akan selamat Kalau ikut panduan ini, kamu jadi hamba aku Jadi itu seolah-olah perjanjian yang dirujuk oleh Allah SWT Dengan penggunaan perkataan Wa adnakum di sini. Ada juga para ulama yang berpendapat Bahawa perjanjian yang dimaksudkan di sini Ditujukan kepada semua mereka Kerana Allah SWT telah merintahkan Yang usaha untuk datang ke Gunung Tur Bersama dengan 70 orang tokoh Bani Israel Yang terpilih untuk mendapat kita Taurat itu kemudian perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini Jani Baturil Aiman di sebelah kanan gunung Tur para ulama' mengatakan Tur berbeza daripada Jabal kalau Jabal maknanya gunung yang penuh dengan pokok-pokok tapi kalau Tur kata Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya Muharra Al-Wajiz Tur maknanya gunung yang tidak ada pokok di atasnya gunung botak ada setengah ulama' yang memahami perkataan Al-Aiman adalah lereng gunung kerana kata mereka gunung ni mana ada kanan mana ada kiri kita tengok daripada sini ini jadi kanan sebelah sini jadi kiri kita tengok dari sebelah sana pula yang ni pula jadi kiri yang tu jadi kanan jadi sebenarnya tidak ada posisi tertentu yang boleh menentukan ini kanan dan yang, kirinya kecuali lah kalau kita berada di satu-satu sudut yang tertentu jadi setengah mereka memahami perkataan Al-Aiman di sini dikata lering gunung Allahumma ala perkataan mana pula tuan-tuan mulai Allahumma'ala -tuan adalah kata Muhammad Mutawli Al-Sha'arawi seorang mufasir yang terkemuka di Mesir bagi para asyatizah yang great daripada Al-Azhar Zulamun Ali Al Syekh Al-Mufasir ini Syekh Muhammad Mutawli Al-Sha'arawi beliau berkata bahawa Al-Man ini sebenarnya masih lagi ditemui di tempat yang kurang pencemaran macam di Iraq Allahu'alam ini kata Al Syekh Muhammad Mutawli Al-Sha'arawi Al-Marhum yang telah meninggal dunia kalau kita pergi ke Arab Saudi menggunakan ibadah haji sebagai contohnya kita boleh beli CD, tafsir Quran Syarim Muhammad Tauri Syarawi Sangat penting untuk didengari oleh Para asyatizah Untuk mentafsirkan Quran dengan Al-Hadib Pandangan muhadasin Di kalangan muhfasir ini seperti Muhammad Tauri Syarawi Kalau tidak kita banyak bergantung kepada Tafsir yang bentuk Klasikal yang kadang-kadang Susah nak difahamkan kepada orang awam pada hari ini Jadi kata Muhammad Tauri Syarawi al ni masih lagi ditemui di Iraq Allahu'alam Sekarang mereka ada jajan, tahad lagi, entah tidak ramai orang yang keluar pada waktu pagi membawa kain-kain putih yang lebar macam sufrah lah kita tuan-tuan sufrah ni letakkan di bawah pokok-pokok daun-daunnya masih lagi ada hingga padanya butir-butir merah yang turun langit seperti embun pada waktu malam bila dibentangkan kain putih di bawah nanti air itu akan embun ni yang mengandungi ilman ini akan turun ke bawah jadi dijatuh atas kain itu dan rasanya manis bercampur dengan masam manis masam-masam manis dia seperti gandum yang masih mentah Rasanya manis Warna kekuning-kuningan Kata Syekh Muhammad Tawani Syarawi Boleh temui di negara-negara yang kurang pencebaran Seperti Turkmenistan Turkistan Kawasan-kawasan Asia Tengah ni, tuan -tuan. Terlebih dahulu terdapat di Sinai Semasa pemerintahan Nabi Musa dan Nabi Habib Nabi SAW Kepimpinan mereka Jadi kata Syarawi dia satu Manisan yang sangat lazat Rasanya seperti madu ada sedikit Kadang-kadang rasa macam madu Dia bersama-sama dengan embun pagi Yang turun diturunkan Allah Taala dengan banyak sekali Di sekeliling perkemahan mereka Dan dia membeku bila menjelang waktu hampir panas Jadi digunakan untuk makanan Untuk dicicip, disap, dijilat oleh Bani Israel Kadang-kadang digiling bersama dengan Makanan mereka yang lain, gandum dan sebagainya Masakan dalam periuk, jadilah roti Ataupun makanan apa sahaja Mereka gunakan bersama dengan Alman ni Rasanya seperti Apa kita nak gambarkan, Bangkali Tak adalah tuan-tuan di negara kita ni, tapi Alman ni maksudkan Ada satu bahan yang um, rasanya masam-masam manis Bangkali tidak terdapat di negara kita Bangkali Padi sebelum masaknya tu Waktu muda ni dipanggil apa? Emping Ha, macam itulah lebih kurang ya, Tuan-tuan Wastanya belainan, Tapi itulah makanan-makanan Yang -makanan yang merupakan sumber organik yang asli Yang diberikan Allah SWT kepada Bani Israel Diturunkan khas untuk mereka Dengan kuantiti yang banyak Merupakan anugerah Allah SWT Nanti kita akan lihat pula maksudnya Dan apakah kaitannya Walaupun telah dihukum Fir'aun Dengan begitu dahsyat sekali Tapi masih ada lagi permintaan kepada Allah Untuk manusia ini bertawabat jadi dalam melakukan dosa pun ada peluang untuk bertaubat. Nanti kita akan lihat kisah Bani Israel yang pernah ditimpulkan Kata ke mereka kemarau yang panjang. Nabi Musa telah pun mohon kepada Allah Subhanahu Doa Nabi Musa terhijab. Doa sekalian Bani Israil terhijab kerana adanya seorang yang berdosa di kalangan mereka. Dalam kisah dalam Kitab Utawwab ini tulis Ibnu Qudamah ada kaitan dengan fisiologi yang sedang kita bincang sekarang. Bagaimana doa itu akhirnya diterima Allah dan hujan pun turun ke atas mereka. Nanti kita akan dengar kisah ini dan kuliah kanakang. Allahu a'lam, wassallallahu ala sabilina Muhammad, wa ala anhi wa sahabiyu wa barakatuh sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ubarak Allahu fi kum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.